Їхні господарі мало хто назад вернувся. Усі там у світах смерть свою познаходили, а кому й вертатися не можна було, а вже як було можна, то не було кому. Каленячка своїх дітей не мала, то взяла вона собі годованку. І що ти думаєш, дочко? Каленячка годованці чужі, крадені сорочки у віно дала, думала, що люди забули, чиї то сорочки. Люди може й забули. Але Бог усе видить і все пам'ятає. То та годованка-приймачка скидала всі свої діти ще до трьох місяців, як кобила неугодного йому вершника. Гріхи за не свою маму відбувала, і теж вийшла порожна, як діряве відро вік свій доживати. А каленячка покійниця то і мене на то дурне підбивала, Каже, «Ходім, товаришко, а ми собі за молоду удвох товаришували. Ходім, та заберемо лише сорочки, однаку їх газди не вернуться. Ніхто й знати не буде. Там такі, каже, сорочки, а хустки, Боже, праведний. Трьох любчиків ще до завтра будеш мати. Але мені Бог дав розум не піти, та й любчиків мені не треба було». О, що ті москалі лихами же людьми наробили, най Бог боронить. Всякої було, кумо, і добро, і лихо робило. Я то ще пам'ятаю, як у сороковім році прийшли перші москалі. Кумко, кажу вам по секрету, бо я вже стара, то можу тепер усі секрети розказати. То скажу вам, кумко, що так ті москалі файно наших жінок просили, що легше було їм дати, як відказати. І що ви думаєте? Ми давали потрохи, бо свій так файно не запросить. Що правда, то правда. І мене не один просив, але таки упросив лише один. А другі москалі, ті, що прийшли вже по війні, вже май просили менше. Вони більше пужали наших жінок сибірями. І що мали робити бідні жінки? А де цей Петрюк, що коло кузні же є? Ви думаєте, Петрюків син? «Скепеніський дідушенко, запалася би йому могила, який був поганий та скілько людей вибив. А думаєте, чого у цього Петрюка, молодшого дитина, калічка? За татові гріхи, дідушенкові. Це з одного він тут каліку зробив. Бабко, а що ця наша солодка Даруся від роду така німа та дурна? Не від роду, від судьби. Але вона не дурна, внучку». То люди думають, що вона дурна, бо не така, як усі. А я так не думаю. Та й невинна вона ні в чому. Але така судьба в неї. Тобі то ще знати рано. Виростеш, я тобі все потім розповім, як дожию. Видите, Марію, ви тут усе знаєте, бо в сусідстві роки жиєте. Якби той Іван Цвичок не убрався був у воєнну форму та у того ліфе, усе було би добре. Може й так, а може й ні. Він не знав, та й ніхто не міг знати. Але хтось міг сказати, ви могли сказати, Марію. Усього сказати не годен навіть, коли б хотів. Та й ніхто не хоче мішатися в друге життя. Але з другого боку, дивіться, виходить, виходять хлопці з армії, ідуть по селу у воєнній формі, і нічого даруся ніколи не було. Так то по селу вони ходили, а цвичок став перед її очі, а він уже був їй як рідний, той збоялася певно його виду. Що ви думаєте собі, певно, що вона згадала давнє, коли таке з нею приключилося? А шкода, я вже думала, що хоч трохи полегша бідній дівчині, хоч на старість буде від Івана. А так, сирота, хто її догляне, як ми Марію вивмираємо? Вже ближиться нам до юрчихи дорога. Ох, кумко-любко, васютко злотна, Життя то трояка ружа, Казала колись моя свекруха, Дай їй царство небесне. А я молода, дурна була. Думаю, таке каже, У очах їй троїться, чи що. А вона каже, невісточко, Ти думаєш, що ружа ружевий колір має, А воно ні. На то воно «троякася» називає, так і «життя». То чорне тобі покажеться, то жовте, а там, дивися, загориться червоним. Ніколи не знаєш, яку барву завтра уздриж. Чекаєш одної, а воно тобі показує другу. Ох, довго думав Бог, аби людям усякі кари попридумовувати. Довго і добре думав кумо, а ми і не знаємо, за що».